Rugăciunea ucenicului pentru taina sufletului, Aleluia slavă ție, tată Ceresc, la toate păcători! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne iertarea Fiului Răzăcitor, căci asemenea lui am căutat plăcerea în roșcovele și în noroiul biciilor. De aceea n-am putut găsi adevărata liniște, adevărata mulțumire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 Mintea noastră să se hrănească din Harul Duhului Sfânt, care purcede de la tine, sufletele noastre să se hrănească din minte, iar trupul să trăiască din suflet, căci aceasta este rânduiala ta dintr-un început, a firii nemuritoare, să trăiască din energiile tale cele de viață fărătoare. Aleluia, slavă ție tață ceresc ca toate făcătorului. te iubim și te rugăm, primește-ne ca pe fiul tău cel pierdut și care s-a întors la tine. Căci atunci când ne-am îndepărtat de tine, mințile noastre, în loc să comunice hrana sufletului, a început să trăiască pe suportea sufletului, să se hrănească din substanța lui, creând falsele valori spirituale, de aceea sufletele noastre au început să trăiască din viața trupului, să-și însușească patimile lui, de aceea trupul fiind silit să-și caute hrana în afară, în materia neînsuflețită, adică în roșcovele porcilor, a aflat moartea de strămarea și o sândă. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celesc, ca toate făcătorului, Te iubim și Te rugăm dăruiești neiertarea Fiului cel păcătos. Noi am luat drept bine o înșelare a ducurilor necurate care cad spre neființă la nesfârșit din momentul când voința ta, cea dumnezeiască, părintească, iubitoare, bună, blândă, au nesocotit. Creația ta au tăgăduit, împotriva ta s-au răzvrătit, de aceea de la tine ne-am îndepărtat, ne-am rătăcit, cu roșcovele lumii morții și păcatului ne-am hrănit. Tu ca un părinte drag, cu harul Duhului Sfânt ne-ai ocrotit, de aceea demonii cu puterea lor asupra noastră s-au năpustit. Voia lor, cea piezătoare de suflete, cu sfintele taine ai oprit, cu îngerii tăi ne cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi ne cu sfânta cruce ne înarmat, cu sfântul omofor al preasfintei născătoare de Dumnezeu ne-ai lui. de aceea fie ca voia ta cea sfântă, mântuitoare, desăvârșită, îndumnezeită, să fie pururea cu noi împlinită.